Tak já předpokládám, že asi většina z vás se nezabývala zrovna tímto tématem, šamatou. Hm? Šamata doslova znamená umění, utišení. Hm? A ti, kteří se zabývají eh, jogou a spřízněnými disciplínami, ví, že vlastně utišení je základ moudrosti. Hm? My, e, vlastně moudrost spočívá v utišení, ale v utišení na základě objektu, který se nedá chytit. Hm? E, ale abychom jsme definitívně utišili mysl na základě objektu, který se nedá chytit v Budismu, tento objekt nazýváme nirvánou, hm? což doslova znamená vlastně e, konec nevědomosti. Hm? My jsme ve stavu nevědomosti a právě proto utišení pro nás není přirozený stav. Hm? Až se staneme moudrými, pak utišení pro nás bude přirozený stav. No a z tohoto přirozeného stavu, se pak nikdy nemůžeme dostat, jestliže získáme stav budovství. Hm? Stav budovství je přirozený stav utišení, hm? který nemizí. V našem případě eh, poznáme, že nejsme budové, protože tento stav utišení přijde eh, a zase odejde, ale aby přišel podle toho, kdy ho potřebujeme. Právě praktikujeme ten základní trénink v utěšení, o kterém dnes eh, budu vyprávět jako jeho teoretické paradigma. No a od vlastně začíná vlastní trénink na tři dny, hm, aby Ti, kteří mají zájem o tuto disciplínu utišení, vlastně pod mým vedením byli seznámeni krok za krokem, jak praktikovat a jak tento stav utěšení získat. Tedy máme stav utěšení s objektem, který se dá chytit? Teda malý, no. 17. To bych musel vypnout. Počkej, vy nás rušíte teďkon. Vypni to. Nemluvte do toho, vy nás rušíte, no? Tak stav utišení na základě objektu pro zajímavost. Já jakožto student sánskrytu rád vysvětluju ty významy, které v našich jazycích se těžko dají pochopit. Význa... Význam objektu, kromě jiného, v sanskritu znamená, je mnoho slov pro objekt, znamená alambana, což je lamp, znamená pověsit. Alambana je něco, na co můžeme pověsit mysl do slova. Hm? No a teď e, výcvik utěšení normálně, hm? tradičně začíná, z objekty, na které můžeme mysl pověsit. A ty objekty, na které mysl můžeme pověsit, ty jsou vlastně koncepty. Jsou to objekty mentálního vědomí. Z hlediska hlubší duchovní vědy na skutečnost my mysl pověsit nemůžeme, protože skutečnost je stále v pohybu. Naše tělo je stále v pohybu, naše mysl je stále v pohybu. Hm? Ti, kteří chtějí jít do hloubky, by to měli poznat. To, čeho my se chytáme, to jsou koncepty. A my vysíme na konceptech. A koncepty vlastně ovládají naši mysl. Až se staneme dobrými jogíny, no tak my pak. Můžeme hm, ovládat koncepty, ale eh, normálně my jsme obětí konceptu. A vysíme na nich. Ale jestliže se naučíme umění šamaty, no tak my na těch objektech pak vysíme vědomně. A co znamená vy, vyset vědomně na objektu? Hm? To je důležité pochopit. My vysíme na objektech, ale nevědomně, protože nejsme mistry umění, kterému se říká šamata. Přesto vysíme na objektech. Ale jestliže se staneme mistry šamata, no tak budeme vyset vědomně. A jak se to stane? Hm? Na základě vlastně učení šamata má ty, Paralelní disciplíny. Hm, můžeme... První je disciplína dělány. A disciplína samopady. tak disciplína samotná. To je vlastně obsah tréninku v šamata. Tyto disciplíny se na doplňují. Hm? Tak začneme od toho, co se budeme učit hlavně zítra a v následujících dnech, což je Diana. Hm? Co znamená Diana? Diana je odvozená od sanskritského kořenu dia, který znamená doslova myslit. Hm? Dia znamená myslit. Jenomže naše náš pojem myšlení je myslet o nějakých, o nějakých konceptech, které si označujeme slovy. Je to tak? Hm? Jenomže v, ve stavu Diány my nemyslíme slovy, hm? ale přesto myslíme, co znamená myslet. Myslet znamená, že objekt a mysl se spojí v jedno, na základě pozornosti. Hm? Pozornost znamená v sanskritu manasikára, v čínštině tež, což do znamená dělat něco v mysli. V mysli samotné, co je? Podívejte se do ní. Naschvát, jestli v ní něco najdete. Hm? V mysli samotné, aspoň musíme to poznat sami, žádná teorie nám to neobjasní. V mysli samotné od samého počátku není nic daného. Hm? Přesto mysl může všechno pojmout. Přestože v ní není nic daného. Ale má to na základě čeho? Na základě pozornosti. Výcvik v moudrosti, výcvik v koncentraci a na základě moudrosti a koncentrace my se můžeme vysvobodit z jiha utrpení, z tělesného utrpení se nemůžeme vysvobodit, ale z mentálního utrpení se vysvobodit můžeme. A účel jogy aspoň v indickém pojetí, je proces vysvobozování se od mentálního utrpení. Hm? To je stejné v buddhismu, to je stejné v to je stejné v My se chceme vysvobodit od mentálního utrpení. Proto eh, máme respekt k disciplíně jogy. K tomu máme tělo, k tomu máme dech, tež, aby jsme si pomohli. Hm? Ale vysvobození jako samotné patří mysli, protože jedině mysl může pojmout všechno. Hm? Může pojmout všechno, protože eh, vlastně nic v ní není daného. Aby v ní něco bylo daného, musíme v ní něco udělat. A tomu se říká pozornost. Proces udělání něčeho v mysli je proces pozornosti. Manasikára. Dzuo hm? jí. Hm? jí. znamená dělat v mysli. Ale my v mysli děláme většinou bez uvědomění. My se učíme disciplíně jogi, aby jsme v mysli dělali věci s plným uvědoměním. A na základě plného uvědomění my získáme přístup k procesu osvobozování. Bez uvědomování neexistuje osvobozování. Jelikož jsme obětí různých neblahých stavů mysli, kterým se říká kléša, kleša doslova znamená, tak to překládají v čínštině znamená problém, fana, máme problémy. Máme nevyrovnané stavy, protože jsme nezvládli diánu, samápaty a samády. Hlavně samády. Samády znamená, sam je znamená vyrovnaný, adhana znamená pokládání. Pokládání mysli na objekty vždy s vyrovnaností. S vyrovnaností. To je samády. Hm? První překladatelé buddhismu a jogy na západě překládali samády jako eh, trans. Hm? Stav transu, no ale jenomže samády je něco absolutně jiného než trans. Hm? Samády je stav eh, vyrovnanosti a jasnosti. Z hlediska mahayanového buddhismu, kterým se teď zabývat nebudeme. Vlastně tento stav je přirozený stav mysli. My první věc, kterou se učíte v Zenu, hm? no a já jsem se učil v Zenu tež, je, že vlastně my neznáme přirozenost. To je první věc, kterou jsem se naučil v Japonsku, hm? Učitel nám vysvětlil, že máme být přirozený, a pak, když jsme se snažili být přirozený, tak nám řekl, že my neznáme, co je to přirozenost. To je první výcvik v Zenu. Hm? My chceme být přirozený, ale my nevíme, co je přirozenost. My nevíme, co je přirozenost, protože proces dělání v mysli u nás není plně uvědomělý když bude uvědoměli, no tak jsme ve stavu šamata. Jestliže není uvědoměli, no tak nejsme ve stavu šamata. Stav šamata je uvědomělý stav uklidnění. A tento uvědomělý stav uklidnění je jedině možný, když z hlediska burizmu, když poznáme, Příčiny a důvody tohoto uklidnění. Všechno, co vyvstává, jak v tělesnosti, tak v mentálnosti, což jsme my, nic jiného než tělesnost a mentálnost nemáme, to je naše laborator a z hlediska jogy, my jedině poznáním této laboratory, které máme, my můžeme získat stav, uvědomělosti, hm? což je též stav utišení. Hm? Uvědomění je utišení. No a jak už jsem se zmínil, my první trénujeme na objektu, na který můžeme mysl pověsit, což je koncept. Realita je v pohybu a na pohyb mi nic pověsit nemůžeme. Jedině na to, co stojí a co v nás stojí, to jsou koncepty. Na ně my můžeme pověsit mysl a na ně my můžeme trénovat utišení. Z hlediska disciplíny zenu můžeme trénovat utišení tež na objektu, který se chytit nedá, no, ale je to... V našich podmínkách, kdy my jsme stále vystaveni e, mysli, která se lepí tu a lepí tam, hm? ta mysl, která se lepí, z hlediska Mahajánového buddhismu, to jsme my. Hm? Mysl, která se nelepí, to je Budha. Teď zjistěte sami, jestli se lepíte nebo nelepíte, hm? Uvidíte sami, jestli jsme budové nebo ne. Ale ta, ta mysl, která se lepí, ta se nelepí na realitu, ta se lepí na koncepty. To je třeba si uvědomit. Teď, aby jsme získali pomocí objektu, na který se můžeme nalepit, na který... Můžeme mysl pověsit, aby jsme získali utišení. Potřebujeme eh, nějaké eh, účinné objekty. Hm? Teď v teravánové tradici, třeba Vysudimaga, je jich 40, vymě vyjmenovaných, vymuty Maga je jich 38, ale to neznamená, že jich jenom 40 nebo 38, je jich mnoho, mnoho, mnoho, mnoho. Hm? Z hlediska buddhismu, koncept Boha je tež vlastně koncept. Pokud jsme nerealizovali něco, co je nad tím, co se dá chytit, co se dá pochopit rozdělováním, tak Bůh je tež prostě objekt utěšení, jako všechny ostatní objekty. V buddhistické tradici nejběžnějším objektem, nejpříznivějším objektem pro utěšení je, se doporučuje pro začátečníky, ale též pro pokročilé, dokonce podle Anapána Suta Suta. I ti, kteří už dosáhli stavu budhovství, kteří už nejsou, ne, Podmínění nevědomostí, i ti by měli pokračovat stejně tak jako Buddha, aspoň podle televádového učení. Tež stále pokračoval v pozornosti na dech. Pozornost na dech je nejpříznivější objekt, protože dech je stále s námi. Tím pádem objekt utišení my nemůžeme ztratit, protože dech, to jsme též my. A dech je to, co spojuje naše, naši tělesnost a naši netělesnost, tedy mentálnost. No a právě proto je vlastně nejdůležitější část pro pochopení toho, co jsme my jsme spojení mentálnosti no a tělesnosti. A toto spojení mentálnosti a tělesnosti je umožňováno procesem dýchání. Protože dýcháme, tělo a mysl jsou spolu. Když dýcháme nosními dělkami nebo ústy, Hm? Jogině by ústy dýchat neměli, hm? tak tomu se říká hrubé dýchání. Ale když nedýcháme, přesto tělo dýchá. A tomu se říká jemné dýchání. A to jemné dýchání též je důležitým objektem pozornosti. Čili ať už dýcháme, nádech, výdech, nebo nedýcháme. Je pauza mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, které se říká v kumbaka, no? antara kumbaka, bahia kumbaka. No, to je tež dýchání. Že bez dýchání my nemůžeme existovat. Bez jídla, bez vody my můžeme existovat delší dobu. Bez dýchání, konec. A právě proto uvědomování si dýchání je snad nejdůležitější objekt utišení. No a jestli nebudou práce pracovat na jiných objektech, můžeme použít dech jo? v budoucích dnech. Ale jestli máte zájem o jiné objekty, můžu též učit jiné objekty, ty principy utišení na základě objektu, kterého se můžeme dotknout. Hm? Objektu osvobození je objekt osvobození, protože se ho dotknout nemůžeme. A to je to zajímavé. To je to mystické. Toho, čeho se můžeme dotknout, na to se můžeme pověsit, ale to, čeho se dotknout nemůžeme, na to se pověsit nemůžeme. A na to, co se pověsíme, to můžeme vnímat, to můžeme cítit, ale to, na co se nedá pověsit, můžeme vnímat nebo a můžeme cítit, No, uvažujte sami. <laughs> Já nic říkat nebudu, protože naším účelem tady je utišení na tom, co, se, co můžeme vnímat, co můžeme cítit. Hm? Objekt utišení, na který se můžeme pověsit, by měl být objekt, který můžeme vnímat a můžeme cítit. A jelikož vnímáme a cítíme, tomu se říká, v sanskritu, máme čita, samskára, máme to, co dává dohromady mysl. Naše vnímání a naše cítění dává dohromady mysl. Bez cítění a bez vnímání my žádnou mysl nemáme, ale presto z hlediska Diany, ne může myslet, jestliže se spojíme s objektem a vmyslíme se v něj, vnoríme se v něj. Tomu se říká Diana. Ale k tomu my nepotřebujeme žádné slova, nepotřebujeme žádné pojmy, nepotřebujeme žádné slabiky, ale potřebujeme k tomu vědu utišení. No a ta věda utišení, Ty se říká, Diana. To hm? znamená vlastně paradoxně by se dalo říct myšlení bez myšlení. Protože Diana je stav, kdy my se spojíme s objektem tak, že se můžeme v něj vnořit, ale my na, o, o něm nemyslíme. V tom smyslu, že používáme nějaké slova, nějaké pojmy o něm. Hm? Ale přesto ten objekt nám umožní stav prohloubení, ve kterém myslit nepotřebujeme. My myslíme paradoxně, ale ve stavu prohloubení my myslit nepotřebujeme. Jak je to možné? No a teď se dostáváme do technických věcí. Hmm? To je přesně něco. Hmm? tak to, co myslí a co nám umožňuje myšlení, tomu se říká čita. Hm? A lamba nam ty i ty čita. Čita je to, co může myslet na objekt. Ale myslet na objekt neznamená nutně používat slova. Myslet na objekt znamená, my uvádíme mysl pozornosti na jistý objekt. Jestliže my neuvedeme pozornosti, mysl na jistý objekt, myslíme nebo nemyslíme. Třeba poznat. Hm? Třeba si uvědomit. Hm? Jestliže neuvedeme do mysli nějaký objekt, myslíme nebo nemyslíme. <laughs> Jestliže vnímáme, tak už musíme mít představu o nějakém obraze, aby jsme ho mohli vnímat. Ale když žádný obraz v mysli, co znamená vnímání. Vnímání znamená mít obraz v mysli. To tom je činštína, taky výborný jazyk. Hm? Obraz je strom a oko. Hm? A když pod něj dáte srdce, tak to znamená myslet nebo vnímat. Jestliže pod něj nedá, nedáte srdce, no tak můžeme vidět obraz nebo nemůžeme vidět obraz. Hm? Aby jsme viděli obraz, musíme... A odspojit s myslí. Když ho nespojíme s myslí, vidíme obraz nebo nevidíme obraz? Uvědomujeme se, že je to obraz, že má jisté vlastnosti na rozdíl od jiných vlastností. Uvědomujeme si to, pokud ho do nedáme? Neuvědomujeme. My ho do musíme dát ten obraz, aby jsme si uvědomovali a analyzovali ho. A ta síla mysli, která doslova tomu se říká áropana, která doslova, eh, jak přeložit pana, která eh, vloží hm, obraz do mysli té síly, Říká vytárka. Hm? vytárka. je ze sanskritského kořena hm? jako české nebo slovenské uvažovat. Hm? My uvažujeme o objektu, proto my ho Těsnáme do mysli. Když o objektu neuvažujeme, tak mi ho do mysli nevtěsnáme. Jo? Je nám to jasný? Hm? No a teď, aby jsme získali stav utěšení, my se spoleháme na tento mentální faktor. No? Mysl sama z hlediska buddhismu, Neexistuje, nemůžeme ji uchopit bez pomoci mentálních faktorů. Ty mentálním faktorům se říká Četasy, tam? Vnímání je tež Četasyka. Cítění je tež To znamená Četasyka doslova znamená to, co přináleží mysli. Mysly samotné, co přináleží. To je otázka, musíme pochopit, zjistit, vnímat, meditovat. Hm? Aby jsme mysl mohli uchopit, musíme ji spojit s tím, co k ní patří. A to je právě to vnímání to je to cítění. No a vytárka je to, co potřebujeme, aby my doslova, jako když sázíme strom, árou, pana znamená sázení, že my musíme ten objekt do té mysli vsadit. Podle učení aby darmi, aby darma koša, tak vitarka Vitarka znamená ketana, ketana znamená vůle plus maty. Maty se používá v sanskritu ne v páli. A maty znamená vlastně analýza, rozlišování. Hm? V penpě. jo? Čili, aby jsme sadili ten objekt do mysli, my potřebujeme vůli hm? a potřebujeme hm, rozlišování. Jestliže nemáme vůli a rozlišování, my do mysli ten objekt nevsadíme. Rozumíme si? Hm? Právě proto, aby darma vysvětluje, že ta síla, tý vytávka, je jako ehm. Ráďa Vála Bí. Ráďa znamená jako blízký přítel krále. Hm? Já, člověk neznámý, stejně tak jako e, e, Míro, ten je asi o něco známější jako učitel bojových umění. My, když chceme jít e, ke králi, hm? tady máte krále na Slovensku koho, já. <laughs> Jak se mi ten premiér, se, Fico, Fico, tak já nějaký Gutmann, když chci Ficovi, a, a, a tak mu napíšu, poději se, já chci s tebou jít na čaj, tak ten Fico to hodí, jeho pátý sekretár to hodí někam do koše, ale s takovým typem, jako jsem já, ten má co dělat, Fico. Hm? No ale teď, když já budu znát nějakého blízkého kamaráda Fico, tak ten řekne, podívej, takový ten gutman, to je, to je zajímavý člověk, ten, kde zná plno věcí a, a ten ví do dobrý, dobrý fóry a já nevím, co. <laughs> tak... Aha, tak ať přijde v těch hodin na čele. Podobně, my potřebujeme tu bytanku, jakožto blízkého přítele krále, aby jsme se přiblížili krále. A král to je vlastně Diana. Protože král tradičně ten má ty nejlepší věci. Hm? Ty, co má ty nejlepší věci, to já nevím. <laughs> Oni většinou nemají tak dobrý vkus ty politici jako dříve králové, ale dejme tomu. Hm? Tak, eh, aby jsme se dostali k tomu eh, jemnému vnímání, které je spojeno s schopností mysli zůstat u objektu, aniž by jsme potřebovali k tomu násilí, hm? mysl sama nás uvede k tomu objektu, potřebujeme právě tu vytárku. Vytárka umožňuje, že mysl zůstává stále u stejného objektu. Jo? A nezabývá se jiným objektem. Hm? Jestliže ta vitalka má jasnou funkci, no tak my můžeme rozedlat i jemný způsob vůle a jemný způsob rozlišování, kterému se říká vyčární. znamená jít a vy znamená rozlišení. To může Jemné rozlišení. Hm? Vytářka je spíš hrubý rozlišení, to je jakožto hm, sázení objektu do mysli. A vyčára je jemný způsob udržování objektu v mysli. Hm? Vysudy Magas rovnala právě s... Hm, se sázením a vyťáru se masáží. Hm? Jestliže první musíme vsadit, a pak můžeme masírovat. Je to tak? Hm? Čínský to hm? A pak povolíme a pomalu masíru. Hm? První sílo, pak jemnosti. Čili vytárka, Večára Vysudimaga je srovnana. Máme květinu a teď máme včelu. Včela letí k té květině, tomu se říká Vitarka, a pak, když přiletí ty květině, než sedne na tu květinu, tak bude kolem té květiny se točit. Je to tak? Hm? Ona ne, ne, ne, ne, priletí z dálky a hned si sedle na tu hitku. Ona přiletí z dálky a první se priblíží k tý kytce a pak se posadí. Je to tak? Přesně tak máme vytarku a vyčáru a tyto ty dvě síly hrubé vůle a jemné vůle hrubého rozlišení a jemného rozlišení umožní, že my Zůstaneme u daného objektu, aniž by se mysl hýbala někam jinam. Jo? A toto jsou dominující síly, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali do diány. Jakmile se dostaneme do diány, to pak ty síly můžeme, můžeme se jít Někdy se hovoje, že ta bytárka je, se definuje jako snaha o koncentráciu a bytárka jako souvislom kontinuálních koncentráci. Je to pravda? Jo. Pravda jo. Je, ale... To máš to, to je hrubou vůli a jemnější vůli. rozlišení a jemnější rozlišení. To je dar abidarmě toho. Ono se to navzájem nalazuje. Že? A ta hrubá síla umožní že stále mysl jde k, ke stejnému objektu a ta jemná síla umožňuje, že zůstává to objekt. V některých eh, spisech a jako Cheng Shedui, eh, hm, jsou oddělení, ale normálně jako Vistudy Maga jsou spolušní. Jestliže máme jemnější mysl, my je můžeme rozlišit. A to, jestliže se učíme u kompetentního učitele šamaty, tak nás naučí, jak to, to rozlišit. Ale aby jsme to rozlišili, první se musíme dostat do toho stavu, že zůstáváme u toho objektu. A zůstávání u toho objektu je vlastně věda. Samá paty buddhismu máme, o tom se teď nebudeme bavit. Diana je schopnost, tedy mysli se spojit s tím objektem. Už se děje ze začátku na základě konceptu, ale Máme teď diánu nad světskou diánu. Světskou diánu a nad světskou diánu. Světská diána je s objektem, na který se můžeme pověsit. Nad světská diána je s objektem, na který se pověsit nemůžeme. Jestliže ten objekt se objeví v, mysl, v mysli, může se objevit jedině ve stavu diány. Jestliže nemáme koncentraci, ten objekt se v mysli neobjeví. Jakmile ten objekt tam je, je to též ve stavu koncentrace. Hm? To musíte zažít sami, jestli to tak je. Hm? Ten objekt vysvobození se v mysli nikdy neobjeví bez koncentrace. Ale ta koncentrace s objektem vysvobození je koncentrace, na, ve které se nedá mysl na něco pověsit. Ale my se učíme koncentraci s objektem, na který se mysl může pověsit. A to je základní vícik. Teď nechtěl jsem mluvit moc o jiných tradicích, ale v tradici eh, Mahajány, čínského buddhismu, tibetského buddhismu, šamatu a vypašanu, my se snažíme, proces utišení a proces moudrosti, my se snažíme spojit dohromady na základě jiných konceptů. Konceptu jedné pravdy, jedné veličiny, které se říká prázdnota neboli takovost, nedualistická nebo listická je takovost. Jestliže se takovost objeví v mysli, je to eo y stav koncentrace. Jinak ta takovost se v mysli nikdy nemůže objevit. Objeví se jedině ve stavu koncentrace. Jestliže se jedná o klasickou fránu s objektem světským, proces Práce se světským objektem, na který můžeme mysl pověsit, je proces zjemňování mysli. Z hlediska buddhismu proces utišení je proces zjemňování myslí. O jiný proces se nejedná. Čím jemnější Vnímání, čím jemnější cítění, čím jemnější rozlišování, tím eh, vlastně hlubší stav utěšení. No a v buddhistické kosmologii celý vlastně eh, kosmos je jsou různé stavy mysli v různých stupních utišení a neutišení. Nejhlubější stav neutišení je peklo, nejhlubější stav utišení jsou eh, sféry eh, nebeské existence bez hm? To jsou též samády, které se můžeme naučit. Hm? To je to čas část výcviku samaty, e, utišení e, s objektem, který nemá formu. Hm? Jako prostor na základě nekonečného prostoru, mysl, která vidí nekonečný prostor, čili nekonečná mysl na základě nekonečné mysli, pak prostor... V nekonečné mysli, který neexistuje, čili koncept neexistence a nakonec mysl, která chápe neexistenci, což je ani stav nejjemnější samsárické bytí, který není ani vnímání, ani nevnímání. A nad tento stav je co? To, co se nedá chytit. Hmm? Čili klasický proces zjemňování mysli, utišování mysli, tež vede k pochopení objektu, který se nedá chytit. Protože to, ten stav vnímání, ani vnímání, ani nevnímání, ani cítění, ani necítění, je stále vnímání. Stále je spojen s objektem, který tam je. Ale Nirvana je objekt, který se nedá říct, že tam je, a nedá se říct, že tam ani není. Hm? No a právě proto my, bytosti obyčejné, my se zajímáme o všecko jiné než o nirvanu, protože ta je nevysvětlitelná, nedá se chytit hm? a nedá se správně rozlišit na základě e, myšlení, které má omezení. A myšlení vždycky má omezení. Dovedete si představit myšlení, které nemá omezení? Hm? No, Abychom si představili myšlení, které nemá omezení, procházíme tím procesem utišování. Až do vnímání objektu, který... Je tak jemný, že se nedá říct, že se vnímá ani nevnímá. No a zatím je něco, hm, co tam je, ale nedá se pojmout normální myslí. Hm? Normální mysl je mysl, která se může někde uchytit. Dobrý. Tak teďkon samápaty, základní výcvik podle abidarmy, podle Theravády i podle eh, raného buddhismu. My se učíme osm samápaty, to je výcvik, kterým se prochází té dnes. Ta tradice existuje v Burmě. čtyři samády na jemné objekty, které, na které se, myslím, může pověsit. A čtyři Diány na objekty, které nemají žádnou formu. Hm? To jsou ty Diány? Hm? To jsou ty Diány. Osm žán Osm na základě objektu, na který mysl může se uchytit. Samá hm? paty. Pat znamená eh, do slova padat. Sam je dohromady. Že může spadnout, mysl může spadnout dohromady s tím objektem. Hm? No a teď máme samády a všechny, všechny, ty, všechny tyto slyšení jsou k tomu, aby jsme získali stav samády. Teď samády má nejširší sféru významu. Samády je schopnost mysli držet ty obsahy mysli pohromadě. To je též samády. Když nemáme samády, tak my nemůžeme ty obsahy mysle držet pohromadě. Mysl se rozpadne. To je základní význam samády. Jestliže prohloubíme tento význam, hm? no, tak se dostaneme do těchto hlubších stavů Diána a Mápaty, hm? které nám umožní, hm? že ta mysl zůstane, v, ne, mysl se nemění, objekt se nemění. Jestliže mysl a objekt se nemění, též cítění se nemění. Vnímání se nemění, jestliže cítění, vnímání, objekt a mysl se nemění dlouhou dobu, mysl nabide sílu. Proč se učíme utišení? Aby mysl nabila sílu. Nabila sílu, ale ne tak, že násilím ale přirozeně. Jestliže mysl přirozeně má sílu a má schopnost zůstat u vyvoleného objektu, jak dlouho si přeje, s takovou myslí my můžeme dosáhnout osvobození. Proto Buddha tvrdí, v Diana Samyuta Samuta Nikája, že jestliže chceme se dostat z této strany existence, které se říká Samsara, co znamená Samsara? Samsara se stále rozstavuje dohromady. Chvilku jsme veselí, chvilku jsme deprimovaní, chvilku. Se cítíme v ráji, v se cítíme jak v pekle. Hm? To je samsáha. Stále se rozstavujeme na základě našich představ. Se rozstavujeme jednou směrem k e, blaženým stavům, jednou zase směrem k neblaženým stavům. Hm? No a toto rozstavování, tomu se říká, Samsár. A to roztahování té od toho nejjemnějšího stavu mysli, což je mm, ani vnímání, ani nevnímání, do toho nejhlubšího stavu mysli, což je avíči, peklo, hm, kde je neustále utrpení. Nic jiného než utrpení tam neexistuje. V tomto rozsahu Nejvyššího blaha i nejvyššího utrpení, my se nacházíme. Jenomže my se nacházíme ve stavu kontinuity. Tato kontinuita probíhá každým momentem, každým procesem myšlení a též od Narození do smrti. Tomu se říká souvislé vznikání. Souvislé vznikání je v rámci časovosti. Hm? Pokud máme čas, máme souvislosti. Když nemáme čas, kde jsou souvislosti, no, musíme se to rozbyslet. Hm? A teď, aby jsme pochopili z hlediska buddhismu, aby jsme pochopili to, co je nad souvislostí, musíme pochopit souvislosti. To je, co pochopil Buddha, aspoň podle buddhistické tradice, pod stromem probuzení. Veškeré souvislosti pochopil. A právě proto mohl se dostat do dimenze, z které souvislosti vychází. Opak. No to pak. Kolik člověků si meritovávají, dokud si už něco. No to je to je úplná blbost. To je jako kdybych se tě zeptal, kolik eh, musí člověk vypít piv, aby, aby zemřel. <laughs> Zase to je na druhé straně. <laughs> Někdo jsem zažil v mě jsem měl příležitost se stát asistentem svého učitele. Tam byli nějací ty. Eh, novicové z Jinan. Hm? Ta část Burmy, která hraničí z Jinan, s Čínou, hm? to jsou taky Himalaje. A tam ty lidi žili čínského původu, žili prostě v prostředí, kdy vlastně nic neměli, po nižšem netoužili. Hm? A v obchodě nebylo nic. Každý nějak prožil. No a ty se stali novicové v Yangonu a pak přišli trénovat do, do paok A jeden z nich, tomu bylo nějakých sedmnáct let, šestnáct let, a já jsem mu měl naučit meditaci na dech, a tak budu, se mu učil to, co budu učit zítra. Jsou se na dotyk dechu na špičce nosu nebo na horní vrtu. A jsou středce na to. Nesleduj dech uvnitř těla, nesleduj dech venku z těla. jenom se koncentruj na ten bod. No a tak když na druhý den, a to mám dělat, tam je nějaké světlo a furt nejde pryč. Máš tam světlo a nejde pryč? No tak dobrý, tak jsem mu věděl, tak když je tam světlo a nejde pryč, tak se pozoruj tu mysl, která vidí to světlo a tam najdeš tu vytávku, vyčáru. No okamžitě všechno jasné, hm? pítý, sukra. Ekagata, Vitáka, Vičára, to je těch pět důvodů. První Diany, ty když rozlišíš, tak víš, že jsi v první dianě, tak přišel. A jak to nedá? No a tak ta Vitáka, Vyčára musíš poznat, že to jsou síly, které jsou eh, jako hrubé. A když se zbavíš toho hrubého, získáš ještě jemnější stav druhou Dianu. A, a jak to nedá? No, a když už tam nejsou, nejsou, no tak cvič z první diány do druhý, z druhý do první, no, se, aby si, si byli jasně vědom. No a jak to nedá, no tak musíš zjistit, že to, to radování se na ten objekt, to je též hrubá síla, která dává jistý nepokoj do mysli. Ano, jak to nedá, no tak za, za týden do čtvrtá diána Jak dlouho? Tak zkuste to. Zaměřte se na, ten, na to místo, kde cítíte dotyk dechu. Jestli se tam objeví to světlo a zůstane tam e, aspoň hodinku. No, jestli to dokážete, tak jo, tak dobrý. Za, za týden jste tam. <tějtí> Jestli ne, to no tak nejste zvyklí, no. Mně to trvalo léta, ale taky, i když člověk nemá žádný talent, tak se tam nějak dostane. Někdo se tam dostrká, někdo tam je hned. V našich podmínkách to tam musíme dostrkat, protože jsme zvyklí furt být v je to tak? No jenom, že to není přirozený stav. Většina z nás to považuje za přirozený stav. Ale jogin považuje stav rozptylování za utopení. Právě proto šup a je tam... <laughs> Dobrý, tak nějaká sranda musí být tak se k tomu dostaneme tady s humorem. Hm. tak máme těch pět faktorů první diány, které nám umožní vlastně se hm, plynou do, do toho objektu a být s tím objektem, aniž by mysl hm, prokazovala nějaké násilí. Přirozeně. No a jestliže v tom stavu pak ta mysl chce odejít, tak my jsme si vědomí od samého počátku toho stavu rozrušení anebo letargie, který ten, tu jasnost objektu ty my, mysli ztrácí. No a pak Můžeme balancovat a učíme se zůstat v tom stavu dlouhý čas. To ještě. to, dostat se do diány není tak těžké, ale zůstat v něm hodiny, aniž by se měnil, měnilo vnímání, měnil pocit, měnil objekt, na to nemáme. Na to bychom museli jít někam do místa, kde nás nic neručí no a trénovat, a trénovat, a trénovat. To, to není tak snadné. Na dnešní době málo z nás je inspirované k tomu, aby to dělali s takovým entuziasmem. Cokoliv děláme dobře, musíme k tomu mít entuziasmus. No, o to víc, to je pravda na světské věci, jako je muzika, malování, a literatura a tak dále. O to víc na objekty, na výcvik, který jdeme vlastně proti směru joga je protismě, skutečná joga. Co znamená smě. My se nechceme chytat těch světských objektů. My se chceme cvičit tak, aby ty světské objekty mohly zůstat v mysli bez lapání. A no to je utěšení. aby ty světské objekty zůstaly v mysli, normálně musíme lapat, je to tak? Hňapat. A právě proto teď vysvětlím, tak máme... No, máme ještě Já používám sanskritu, no? jsem dosti Máme pět faktorů, tedy je Te první diáry. To je pět faktorů první Diány, které nám umožní splynutí s objektem pozornosti, hm? ale to splynutí s objektem pozornosti nebude na základě násilí, bude na základě právě jednobodovosti mysli. Jednoborovost mysli neznamená, že mysl se soustředí na jeden bod. Jednoborovost mysli znamená, že ta mysl se nenechá hm? Jo? To je rozdíl. No a teď, abychom se tam dostali... Potřebujeme výcvik a ten výcvik, se v sanskritské tradici se, se mu říká. 9. Což doslova znamená devět tabu myslí procesu utišování. Devět stavů mysli v procesu utěšování. Jo? Zase to neučil že? Mm. Takhle to, to je výborný. Tady je výhoda toho spojit s sámskriptskou tradicí, s trávánovou tradicí, s Je to taky výborný, ale k tomu se dostaneme později. stat mysli v procesu utěšení je stápajaty stá znamená stát stápajaty to je kauzativ to nemáme v češtině. postavit postavit mysl na obraz objektu Aby jsme získali utěšení, musíme postavit mysl a nechat ji stát na obrazu objektu. No? Z hlediska, to je třeba pochopit, z hlediska jogy, trénink Moudrosti a trénink v, v hluboké koncentraci je trénink na základě mentálního vědomí. Jedině mentál, na základě mentálního vědomí my můžeme získat hlubokou koncentraci a moudrost. Oko nám může k tomu posloužit Hm? tělo k nám tomu může posloužit ale základ toho procesu utišení a moudrosti je mentální vědomí protože mentální, bez mentálního vědomí oko nikdy nebude stát tělo tež nikdy nebude stát hm? ucho tež nebude stát furt bude běhat Opičí zvyky. Ty opičí zvyky jsou hluboko v nás. Podle teorie Darwina, my jsme potomci opic. Podle duchovních teorií, to je jedno, jestli na západě nebo na východě, my jsme potomky Bohu. Je to tak? Hm? My jsme potomky Bohu z hlediska duchovních věd. To je jedno, jestli na východě nebo na západě. No a z hlediska vědy my jsme potomky Opic. A teď my sedíme na dvou židlích. No a tím pádem my jsme unikátní hm? většina. Ostatních zvířat sedí na jedné židli. My jsme speciální zvířata, sedíme na dvou židlích. No a když sedíme na dvou židlích, nemůžeme sedět v pohodě. Ale aby jsme poznali, že nemůžeme sedět v pohodě, musíme mít moudrost. Pokud tu moudrost nemáme, no tak my nepoznáme, že nemůžeme sedět v pohodě na dvou židlích. No, ale my to nepoznáme, pokud se nebudeme snažit v józe. První základ snažení v józe je, že stáhneme hm, mysl domů. A co je domov v mysli? Uvnitř těla. Hm? To znamená stáhnout pajaty. My musíme stáhnout mysl dovnitř. Hm? Protože objekt, Hluboké koncentrace je mentální objekt. K tomu mentálního objektu nám může pomoc vnímání těla, vnímání očí, vnímání sluchu a tak dále, ale hlediska tréninku v utišení a moudrosti je to mentální objekt. Hm? Stejně tak, jestliže mluvíme o dechu, co cítíme tělesným počítkem jako dech, nádech, chlad, výdech, teplo, tvrdost, nekost, vibrace. To je počítač těla. No jestliže tyto počitky se stále mění. Tak jak na nich můžeme usadit mysl, když se stále mění? Pokud už ta mysl není usazena, no tak my na těchto počitcích mysl neusadíme. My musíme mysl usadit na konceptu dechu. Koncept prohloubení mysli v dechu je... Mentální koncept. Mentální koncept, ten musíme vytvořit. A kde ho vytvoříme? Vytvoříme ho na místě, kde se koncentrujeme. Hm? My ho nemůžeme vytvořit někde jinde. A jestliže se koncentrujeme, pak, zkuste to sami, pak ten objekt koncentrace se stane mentální objekt přestává být objektem. Oka přestává být objektem. Ucha přestává být objektem. Těla stane se mentálním objektem. Jedině pak, když se stane mentálním objektem, mysl se usadí. Hm? No a ze, ze začátku my nejsme zvyklí usadit mysl na Obraze, který si vyvolíme. A co budeme dělat? Budeme ho, se snažit tu mysl usadit na tom obraze silou. Hm? Je to tak? No jenom, že to, co děláme silou, to nám nikdy nedá utišení. A tak jsme frustrovaní začátečníci v Utišování jsou frustrovaní, protože se snaží vtěsnat mysl do toho objektu silou. To mátež v sanskritu technický. Všecko má technický výraz. Tomu se říká pala, ava. mala znamená síla, jo, Avahana, my spojíme to, já to rozdělím, aby jsme se mohli spojit. Avahana, bal, pala znamená síla, Avahana znamená transportování. Jo? Li li, jyn. Hm? li li jako se to znamená. Kulí li, li jyn. Jyn znamená transport, že jo? Hm? Takže my transportujeme mysl k tomu objektu silou. A jelikož se snažíme transportovat mysl k tomu objektu silou, právě proto my se snažíme o utišení, ale utišení nejsme. Ale pokud se nesnažíme, no tak my neuvidíme, že ne, silou to nepůjde. Nedá se lámat přes kolena. Proto tento základní stav, který je vlastně základ procesu utišování. Vlastně není utišovat, utišení, ale patří do, do procesu utišování. My musíme poznat, že ten zvyk transportovat mysl na objekt silou, že nám škodí. Pokud se nesnažíme, my to nepoznáme. Musíme se snažit, aby jsme to poznali. Hm? Je to jasný? Právě proto, abychom se zbavili hm, toho násilného transportu mysli objektů, objektu, my potřebujeme entuziasmus Čanda. Hm? My potřebujeme vjájáma, my potřebujeme pravidelný výcvik. Hm? Je to tak? No a pak to přinese důsledky. Hm? První důsledek, který ještě je stále v procesu používání síly, ale umožní nám kontinuitu u toho objektu, to musí říct sám stáplit. Sám znamená spolup. My stále používáme tu bala a váhana, ale jelikož máme entuziasmus, jelikož máme Pokračujeme v výcviku, no tak my dosáhneme toho, že ta mysl zůstává u toho objektu delší dobu. A tím pádem získáme co? Důvěru v to, co děláme. Hm? Šrada. Důvěra se říká šrada. Hm? Čili my potřebujeme, aby jsme se zdravili týkala, my potřebujeme důvěru v kanda, entuziadnost a vjájem. Maridelný více. Tak můžeme pomalu, pomalu získávat půjč k utišení. A hm? Šrada je důvěru. My překládáme v buddhismu víru jako důvěru, protože opravdová víra je moudrost. I vlastně v křesťanství skutečná víra je moudrost. Taky A moudrost znamená důvěru. Čili máme všadná čanda, viájáma, čili my máme kontinuitu na tom objektu, na který se zaměříme. A tím pádem, přestože se necítíme dobře, my Pěstujeme utišení, protože se chceme cítit dobře. Účel utišování je, aby jsme se cítili dobře. Jedině, když se cítíme dobře, my můžeme se odpojit od nestálosti. A v Joze nestálost je Strast. Skutečná strast je nestálost. Jenomže my nestálost jako strast nevidíme, proto nejsme jogiňi. Všichni, kdo vyhoze něco dosáhli, viděli nestálost jako strast. No a na to je právě nejlepší ten výcvik v utišování. No a teď... My zůstáváme u toho objektu a vidíme, že to silou nejde. A co se stane? Zázrak. Co je zázrak mysli? Místo síly, aby jsme zůstali u toho objektu, my používáme přítomnost. To mu říká v sanskritu smrti nebo sati. Hm? Teď je to ve velkém módě. Psychologové stále mluví o no, sati, ale v duchovních vědách pochopení sati je jiný než to, co používá psychologie. V duchovních vědách ta schopnost sati pochází z z toho, čemu yoga říká yaman yama. Hm? Z disciplíny. Samvara. Jelikož máme disciplínu, co se stane? My dosáhneme třetího stupně procesu utičování, kdy my nepracujeme s sílou, aby jsme transportovali mysl k objektu, ale Pracujeme na základě místo síly vůle. My pracujeme na základě síly ducha přítomnosti. Hm? K tomu se říká hava stápa je. Ava znamená dolů. Hm? Já. Ja. Stápejaty. ty. Já hm, Já džú. Já džú. Já džú. Já džú. Já To, je pěkla... to znamená, že my nepoužíváme sílu. Jestliže nepoužíváme sílu, no tak kdykoliv mysl chce opustit ten objekt který se rozhodneme, že bude objekt našeho prohloubení. Okamžitě si toho budeme vědomi a navrátíme ho ne silou vůle, ale silou ducha přítomnosti. Čili mysl se zjemňuje. Mysl se zjemňuje na základě ducha přítomnosti. A ducha přítomnost přináší uvědomění. Bez ducha přítomnosti my se k uvědomění nedostane. Jestliže uvědomění bude přirozený stav, jsme jogíni. Hm? Proto my potřebujeme, aby jsme se stali jogíni, my potřebujeme, aby kdykoliv hm, mysl chce. Ven od sféry toho objektu, s kterým má zůstat. My si jsme toho vědomí, protože máme disciplínu. No a ne násilím, ale sílou ducha přítomnosti, která už nepotřebuje násilí, my zůstáváme u toho objektu. Čili. Mysl získává je toho, které se říká v bioze Tak jasnosti a relaxace. když používáme pouze sílu vůle, aby jsme zůstali u objektu pozornosti, no tak my jasnost a odpojení my nezískáme. Teď vchází do hry ta duchopřítomnost a ta nám umožní, aby jsme získali pochopení toho, čemu se říká. Jozef Rašrabdy, no? v angličtině překládají jako plajency. No? Plajency znamená flexibilita mysli. Hm? Mysl, která je flexibilní, ta nepotřebuje sílu, vůle, aby zůstala u toho objektu. Je to tak? A teď, jestliže ta schopnost ducha přítomnosti se prohloubí, no tak se dostaneme do čtvrtého stupně, který už je velice důležitý. Tomu se říká, upadstápej. jinu, což jsou nejak jinu, ok, Aba je to a se a to To No a teď se konečně dostáváme do toho, co si přejeme, to je stav uvolnění, stav jasnosti na základě hm, disciplíny, které pro lepší překlad, lepší název asi nenajdeme je. Ducha přítomnost. Hm? Správné samády musí mít vždy ducha přítomnost. Jestliže nemá ducha přítomnost, není to správné samády. proto v purismu rozlišujeme správným samádím a nesprávným samádím. Mitya samády, hm? jak samády. Hm? Mitya samády je jako kočka, když chytá myš. Hm? Proč je to falešný samády? Ona se soustředí, fantasticky se soustředí. Myš. Hm? Pozorovali jste někdy myš nad hm, myší dílou? Hm? Neskutečná pozornost, neskutečný vnímání, neskutečná pohotovost, ale k tomu, aby něco chňapla pro sebe a sežrala to. Hm? A nebo taky nesežrala. Ale musí to chňapnout, to je její instinkt. Hm? No obecně, jestliže Máme vztah uplastá pajaty. Na základě disciplíny my nechceme ten objekt uchopit a chňapnout a získat pro sebe. Hm? My chceme, aby mysl zůstala u toho objektu na základě ducha přítomnosti ale nechňapala po ně. To je satý. To už je spojeno jak s koncentrací, tak i s moudrostí. Až se staneme budy, tento stav přítomnosti nás nikdy neopustí. Teď on někdy máme, někdy ho nemáme, no, to tež je znamením toho, že nejsme budhové. Hm? Až se staneme budhy, i budhy v býtvy kůžáků a rahaty, no, tak nás nikdy neopustí ten stav. Protože je dán právě to disciplínou, samvara hm? očí, samvara uši, samvara nosu, samvara těla hm? a samvara mysli. Šest disciplín. Na základě těchto šest disciplín, šesti vrat vnímání, bez nich nic nevnímáme, hm? že nefňapeme jako kočka po myši, ale že si uvědomujeme, no tak my získáme tento stav úpastápa, že my nikdy neopustíme přítomnost toho objektu, hm, který potřebujeme ke stavu prohloubení. No co, ty točí že, že psychologi, a z toho hovojí, o tom, co Je to Může brno, ano, doslova smrty nebo saty v páli, což je populární dneska, znamená co? Znamená, co pak? Paměť. Smrty, saty znamená paměť. Ale paměť, v češtině, ve slovenštině to samý máme na to krásný výraz, to není paměť jako něco v minulosti, ale upamatování se. Upamatování se čeho? Upamatování se objektu pozornosti. My si upamatováváme objekt pozornosti, proto naše mysl získá uvědomění toho, co nám v tom brání aby jsme si plně byli vědomí toho objektu. Tato schopnost nám umožní prebývání v neustále prebývání v blízkosti toho objektu, nám umožní uvědomění těch faktorů, které nám brání v tom, aby na základě toho objektu se mysl plně utišil. Jo? Rozumíme si? <laughs> musíme trénovat, no a jo? No a teď jsme dosáhli tohoto stavu a získáváme jisté vědomí toho, co znamená utičení a eh, co znamená uvolnění, a co znamená jasnost mysli, ale jelikož naše uvědomění ještě nedosáhlo jasné funkce, tak v tomto stavu, co se děje? Já, jakožto učitel meditace, jsem se setkal s typy, který praktikují meditaci už 20 let a toho stavu, Že se cítí dobře? A nejde to dál. Cítí se dobře, hodinku se cítí dobře, trošku podrymujou, Ten objekt někdy nemá takovou jasnost, ale oni ho nestrácejí. Cítí se celkem dobře. No a zůstanou v tom hodinu. Pokud nemají učitele a nenakopne je, no tak oni si myslí, že to je utišení a že je to vypasaná nějaká, ale to není ani utišení, ani vypasaná. To je prostě krok k utišení a krok k vypasaní. Pokud ten krok tam nebude, tak ani mysl se hluboce neutiší a ani nedíská jasnost, moudrost. Hm? Ten krok je nutný, ale on sám ještě není ani hluboké utišení, ani hluboká moudrost. Ale cítíme se fajn. A to, že se cítíme fajn, to není vpatný, no ale nenaladíme se ani na hluboké utišení, ani se nenaladíme na hm, hlubokou moudrost, která nám uvolí stav, že ten stav utišení nemizí. Aniž když vystoupíme z koncentrace, tak ten stav utišení nemizí. Proč? Protože máme moudrost. Hm? Je to jasný? No a teď proto je nutný uznat, a na to je důležitý mít toho učitele, který nás nakopne nějakým způsobem. Já jsem takto meditoval léta na Šrilance s opicema. No, ale nikdo mě nenakopnil. Tak to mě pomohlo, jako jsem se cítil dobře, no, ale bylo mi jasné, že to nestačí. A neměl jsem tu moudrost, aby to získal sám, abych šel na to. No a tak, až to ne... měl jsem sice výcvik v Zenu, ale v to, to tolik nepomáhá v tomhle tom výcviku, kde od, odlišujeme koncentraci, neodlišujeme koncentr výcvik v koncentraci od výcviku moudrosti. To mi moc nepomohlo. No a tak, až jsem se dostal k kompetentnímu učiteli, který mě nakopával každý den, tak mě to jasný nebylo, že tento stav je, může být překážkou, jestli se v něm usadíme. To, že se cítíme dobře, v tom bychom se neměli usadit. Jestliže se v tom usadíme, no tak se v té meditaci dál nedostane. Nastane se to zvykem a my se tam usadíme no a meditujeme každý den pár hodin, no ale dál se nedostane. Aby jsme se dostali dál, potřebujeme u se získat za účelem uvědomování. Ten účel uvědomování nám dovolí v stát pračovny zůstává. Jestliže to uvědomová vás vní není, tak ten stav praša, kdy přijde, ale pak přijde letál, je, jasnost objektu se ztrácí, ale my ten objekt, my ten objekt víme stále, že že meditujem na dech, to víme, proto to stát, že ta blízkost v dechu my nikdy nestrácím. Ale uvědomování tam není, proč ta mysl má tendenci buď k rozptylování nebo k letargii. Aby jsme se zbavili té tendenci k rozptylování, k rozrušení letargii, Musíme do toho dát uvědomování. Hm? No a to je pátý komis. Hm? Ta majaté to slovo jména podmanice. Hm? co znamená podmanici. Teď my máme schopnost zůstat u toho objektu, který nám, jelikož u něho zůstáváme, na základě síly uvědomění v pozornosti, my u něj zůstáváme, ale koncentrace, pokud není jasně spojená s uvědomováním, koncentrace vede ke klesání mysli. Hm? To je třeba si uvědomit. Jestliže jste praktikovali meditaci, no tak eh, ve stavu utišení najednou se začnou vyjevovat objekty v mysli, jako ve snu. Hm? Možná, že jste to zažili, to je stejný výroze a tak dále. Jenomže To se neděje z uvědomování, to se děje právě díky neschopnosti být plně uvědoměn. To, že zůstáváme u toho objektu, musí být doprovázeno s jasností toho, že ten objekt, pokud ztrácíme, Jasnost objektu nemůže to být ani šamata, ani vypašen. Ta jasnost objektu musí zůstat. Jestliže jasnost objektu zůstává, pak i jasnost vnímání a jasnost cítění zůstává. Jestliže jasnost vnímání, jasnost cítění zůstává, no pak to rozlišování nedovolí aby mysl klesl. Jestliže jasnost vnímání a jasnost cítění se ztrácí, my sice zůstáváme u toho objektu, tak dělost tam ještě je, ale mysl klesá. No a tak my se necítíme špatně, ale jsme jakoby ve snu. Ve se můžeme cítit velice dobré. Ale jasnost toho objektu a jasnost toho vnímání se ztratila. No a tím pádem my jsme vedle jak ta jedle, jak se říká česky. No a dáma jaký, my si podmaníme to, že ve stavu koncentrace, který jsme získali na základě toho, že získáváme stále v blízkosti toho objektu, my nedovolíme hlubší klesání mysli. Jestliže získáváme schopnost zůstat u toho blízkosti toho objektu, no tak hrubší rozrušení neexistuje. To rozrušení bude jemné, ale hrubší klesání mysli může nastat, protože naše uvědomění nestačí. Proto Damayati, no a pak... Po tom, co jsme si podmanili hlubší klesání mysli, my získáme stav utišení. Kterému se říká Štama Jaty. Hm? Dítě. Hm? To je kritický stav. Tam se musíme dostat, aby jsme dělali skutečný pokrok. Jak ve tak i v Což Co znamená šamajaty? Šamajaty, mysl se utěší, Mysl se utiší, protože už nemá tendenci k hrubému klesání ani k hrubému rozptilování, rozrušení. Tak se utiší. Co to znamená, že se něco utiší? My si začínáme být vědomí i těch jemných tendencí mysli k tomu, aby začala myslet o něčem jiném a spojila se s jiným objektem. Hm? I těch jemných Tendenci mysli, aby ztrácela jasnost toho objektu a začala lesat. Takže my jsme v jemném stavu mysli a jemný stav mysli utišují. A jemný stav mysli musí být, aby utišoval, musí být spojen hm, s jemným vnímáním s počitkem a s jemným rozlišením. Jinak síla uvědomění nemůže jasně se věvit. Jestliže síla uvědomění se jasně věví, my můžeme zabránit procesu rozptilování a procesu klesání mysli hned po tom, co nastane. Jestliže jsme schopni toho, no tak pak můžeme zůstat, přestože máme jako já hlivý nohy, tak máme různé nepříjemné pocity. Neexistuje jogin, kdo by nebojoval s nepříjemnými pocity. Hm? Přestože máme nepříjemné pocity, můžeme zůstat v stavu utišení, protože si uvědomujeme veškeré pohyby myslí. Hmm? To je uvědomování. Co znamená uvědomování? Že si uvědomujeme veškeré tendence pohybů mysli. Jak ke klesání, tak i k rozrušování. Rozpilování je stav rozrušování. Chňapání po objektu je tež stav rozrušené mysli. hněv, je tenž stav rozrušení. Hm? No a ve stavu utišení, ten stav rozrušení a stav klesání, my jsme si vědomi hned, ty tendence, jakmile mysli nastane. Proto zůstáváme ve stavu utišení. Jo? But Teď se dostáváme do těch jemných stavů. A je třeba si uvědomit, že jemné stavy, mysli spojené s jemnými stavy počitku, s jemnými stavy vnímání jsou vždy spojená s utěšením. Hm? Čili, aby jsme se utěšili, my potřebujeme. Jemný počítek a jemné vnímání. Jinak my se neutěšíme. No a ten jemný počítek a jemné vnímání, my si ho musíme být jasně vědomí. Uvědomování v buddhismu je synonym moudrosti, uvědomování znamená sampajanya. Sampajanya doslova znamená dávání věci dohromady na základě moudrosti. Jestliže dáváme věci dohromady na základě moudrosti, mysl se utiší a zmoudrý. co znamená, že zmoudří a utěší se. Možná ta tendence k kněpání se vyjeví, ale my ji budeme brát jako něco, co do té mysli nepatří. Ta tendence odporu k něčemu se vyjeví, ale my ji nebudeme brát jako něco, co do té mysli patří. A to je stav utišení. Tyto stavy jsou vlastně hosté, doslova se říká v buddhismu, jsou hosté mysli. Ale nesmíme nikdy připustit, aby se staly pány mysli. Hm? No a pokud mysl není utišena, oni se stanou pány mysli. Ten instinkt chňapání a ten instinkt ne, nevole se stane pánem mysli. My ho nemůžeme kontrolovat, pokud mysl není utišena. Čili ten výcvik v utišení mysli je velice, velice praktický pro každodenní život. Začínáme si uvědomovat, že ten mysl utišení, ta utišená mysl, to je poklad mysli. Který nedovolí, aby ty stavy, hm, libosti a nelibosti, námi lomcovaly. Bez toho, námi budou lomcovat. A pak my je akumulujeme. A akumulace těchto stavů je karma. Akumulace v vůle ve smyslu hňapání a odporu, to je karma. Teď my chceme, aby jsme se někam dostali, nesmíme být spokojení s málem, To bohužel většina z nás je, včetně mě. Hm? To je proto mezi námi žádný Milrepové nejsou. Neslyšel jsem o Milrepe ani v českých krajích, ani ve slovenských kraích. Hm? Jsme pohodlní hm? No a vyskáme trošku a, a už si myslíme, že jsme něco. Hm? Je to tak? No a tak musíme jít dál. A aby jsme šli dál, musíme jít do těžké jemnějších stavů pochopení a utěšení. Tak okay, se udičku píšu tady, jo? Dobre. Ten ještě jednější stav tomu se říká view paša majaty. Hm? View paša majaty dohromady, to se učí sám skrytý, tak jo. View paša paša majaty znamená. Velice utišení. Ti, ti, ti. Ti, ti, jako jako ti tuan hm? Extrémně utišení. Ai Ai ti Títi, tí. extrémně utišení. Jak se dostaneme do stavu extrémního utišení? Teď jsme, na to je sanskrit neskutečně jemný jazyk. To najdeme teď v komentářích k Patanžáli Yoga sutram. Máme buď naše mysl, když je to překladé junku po junkou, buď jsme příliš usilovní, anebo jsme nedostatečně usilovní. Hmm? Hmm? Příliš usilovní nebo nedostatečně usilovní? Hm? My jsme utíšení, ale aby jsme otlačili hm? tendenci myslí ke klesání, my nakládáme příliš mnoho vůle. Hm? Jak se zbavíme toho, aby mysl měla, neměla tendenci k ke vůlí, úsilí, Že? není úsilí bez vůle. No a jak se zbavíme toho, aby mysl neměla tendenci k U pekša. jak bys proložil, takže nejlíp, že odpojíme se. Odpojování. Čili aby jsme se zbavili tendenci rozptilování, musíme se od té mysli, která se rozptyluje, odpojit. Abychom se zbavili tendence myslí ke klesání, musíme vynaložit úsilí vůli. A teď naše mysl už je utišena, tak my můžeme v té jemné utišené mysli poznat, že vynakládáme příliš mnoho vůle, A nebo, že tež vynákládáme úsilí k odpojování se. Není skutečné odpojování, když je na základě úsilí. Odpojování je moudrost. A moudrost nemůže být na základě úsilí. Teď naše mysl získala utěšení, tak my si začínáme být vědomí, že buď vynakládáme příliš mnoho úsilí k tomu, aby naše mysl neklésala, anebo že se snažíme k tomu, aby jsme se odpojili od té mysli. Jestliže se snažíme odpojit od mysli, no tak vlastně ta mysl není odpojená. A proto nemůžeme dosáhnout extrémního utěšení. Hm? Jestliže jsme schopni hm, manipulovat mysl tak, že plyne. Bez stavu vibrace nahoru nebo dolu. Hm? Dneska se dělají pokusy s, s meditujícími, se mnou taky dělali pokusy. Hm? Dávají vám elektrody. Když mysl se snaží něčeho chytit anebo je, klesá, no tak máte tohle. Když mluvíme, tak to je furt vlastně klesání a to. Když nemluvíme a je, mysl je utišena, no tak je to plesání a je minimální. No a když je mysl plně utišena, není žádný úsilí k tomu, aby zůstala rovnoměrná, no tak tomu se říká jednobodovost mysli. No? Jednobodovost mysli v jednoborovosti mysli už není nahoru a dolu. To je možno vidět ještě na, na screen. Hm? Není už tendence jakákoliv tendence ke klesání anebo k rozpilování. A tomu se říká... Eko týká Ekotika roti znamená jednodobodobnost mysli. Hm? Je to, to je je stejné. ekotika to je aktivní. On dělal tu mysl, aby a vyberal ekagata. No? No a teď se dostáváme, já nevím, kolik ještě máme času. Nemusíme spěchat. E, kolik jsme začali? Už tak, Už... 8. no. má být o ale je to... Už... Tak pomalu skončíme s tím a e, pak e, budeme vysvětlovat dál zítra. E, pak e, získat Jo, to první diánu, druhou diánu, třetí diánu, to není tak těžké. Jestliže se učíme, no tak ten stav utišení nám dovolí, ten šestý stav nám dovolí, když zůstává nějakou dobu, nám vstoup, vstoupit do první diány, když se naučíme první diánu, můžeme se naučit tež příčiny první diány, no a pak, je lehké se dostat do druhé, třetí, čtvrté Diány hm? a osvojit si je tím, že jdeme z jedný do druhý a z druhý do třetí, z třetí do čtvrté, a z čtvrtý do třetí, do druhý do první. To je normální výcvik, který děláme. To není tak těžké. Je možné si to osvojit, ale osvojit si ten stav mysli, kde je na základě zvyku hm? mysl, zůstává v jednobodovosti a nemá žádné tendence k vibrování, jeden život nestačí. No a jestliže ten stav jednopodovosti jednobodovosti se stane přirozený stav, tak se mluví o devátém stavu plného utišení, kterému se pýtá samádhy hm? Dostává se do samání. A v tomto stavu učítení? Jestliže jsme mistři, jány, tak můžeme zůstat i celé dny a mysl se nepohne. No, a když na to nemáme, no, tak trénujeme, trénujeme, trénujeme, no, a to dává. No tak. Je... Proto doufám, že jsem vysvětlil jasně, že naučit se meditaci není tak lehká věc. No a naše civilizace tento trénink moc eh, nemá k, k němu velký respekt. A právě proto málo z nás eh, se o to snaží. No ale i malé snažení, může přinést eh, hluboké výsledky, ale bez těch... Eh, teď nemáme čas ještě ty další překážky vysvětlit. První musíme se, na základě těchto sil eh, entuziasmu, víry a pravidelného výcviku musíme se dostat do stavu, kdy ten stav Odpojení a jasnosti se pro nás stává přirozený stav. No a na to potřebujeme tento výcvik. A čím jemnější stav mysli, tím jemnější stav vnímání a cítění, který pak nás sám vede k tomu, že ty výkyvy pro nás budou něco, co mysl odmítá. Jestliže ty výky budou něco po nás, co mysl odmítá, no tak my se můžeme dostat daleko. Jenomže většina z nás, my ty stavy mysli neodmítáme. Napak se divíme, že v nich plavíme. No a v, tý, v naší civilizaci neodmítat tyto stavy, není tak načině. <laughs> ale tak e, i když se snažíme, tak něco z toho bude určitě. No ale doufejme, že e, jako v rámci hm, úvodu jsem něco vysvětlil a že to bude užitečné. Hm? No a tím skončíme, rozpustíme. A to Můžete že vlastně kam tento, či ten... To je jak v terovádě, můžeš použít, tak i v Mahajaní, protože ty překážky, které jsou vlastně pět pekážek, tak ty jsou stejné. Ano, a věn máte nějakého autora, Ano, nějakou... Asanga v Asanga. yoga, čára, a, a, no a pak tibetěni na tom stavě jako... Takže tak tibet... V Tibetu a v Číně se vysvětluje proces získání utišení na v základě 109 Takže velmi překným ťaším. Nebychom chcela dohodli, protože to asi nebolo tako miacné. Toto je pešť řána, faktorů čány. řány. je vlastně, alebo vítáka v je je koncentrované ústavené. Vítára je trvalá koncentrácia pejty, je radost, je vzruchá, je bráženost jako je šťastie a EKG je jednobudová, ale jednobudová v A to je. Před zahraničními faktory jsou pravé žány, které tam při si ten domek uvědomí a při dosiahnutí druhé potom například vypadnú to dva he, faktory a zůstanou co je, výhoda, co je výhoda džány? Hm? To je třeba si uvědomit. Jestliže máme džánu, dosáhneme džánu, no tak my můžeme pozorovat tu předešlou mysl, která vidí ten objekt, ty džány. Hm? Normálně my nemůžeme pozorovat tu předešlou mysl, která vidí ten objekt. Ale jestliže jsme v diáně, tak objekt se nemění, počítek se nemění, vnímání se nemění, proto my se můžeme obrátit na tu mysl, která je předešlá mysl, která vidí ten objekt diány. A v té mysli těch pět faktorů první diány můžeme jasně rozlišit, že to umožňuje, aby ta mysl kontinuálně zůstala u toho objektu. Jo? Je to jasný? A no to je vědecký, toto hm? tento výzkum. Výčvěký... Tento systém, jak jsem poddán, je úplně úžasný a je to vlastně eh, v podstatě celá analýza meditace od začátku až do konce. A nebo když vlastně tu sama dviaci, tak máte vlastně kontinuální, ne samády kontinuální, jednobodovou smysl. Takže vám pěkně vlastně děkuji si za tuto úžasné prvnášku. Teď chcou ještě nějaké otázky kňu dnes napýtajte. Jako tědící, jako interpretace diální z dáranou tradicii? Samozřejmě souvisí. A tradice jogy je společná. Proto ty výrazy taky jsou společné. Ty najdeš i v v džainismu, najdeš je i ve Vedantě, najdeš je i v Patanjali Yoga Sutra. Hm? Vlastně ten, ta disciplína yogi je, a yoga je stejně jako tao, je v čínské civilizaci vlastně spojuje veškerý duchovní výcvik, tak v indické civilizaci kromě Materialistů, který nikdy se neusadili v Indii, všichni tradice šest škol indické filozofie staví na józe. Protože díky józe hm, my můžeme získat samády a ve stavu samády mysl hm, nemá tendence k zašpinění. Jelikož my vystoupíme k, ze samády, mysl má tendence k zašpinění. A skutečný samády je, když my můžeme v tom stavu bez zašpinění zůstat jako v přirozeném stavu, bez jakéhokoliv úsilí. Hm? A proto... V indický tradici, když někdo zemře, velký yogí, no tak se, že šel do samády, který nemizí. znamená, že to spojení s to čistotou mysli se stává vyrozený stav, který je nad život a nad smrt. Účel jogy je jít nad život a nad smrt, nad zrození a nad míraní. Na tomu procesu zrození a umírání zříká sám sám. Protože je to na základě chtíče a nelibosti, my zůstáváme ve stavu znečištění myslí. Ale no toho si můžeme mít jedině vědomí, když projdeme tímto utišení mysli. Pak to samády se stane přirozeným stavem a ten stav zašpinění mysli bude něco, co je neskutečný úplně. No a v tom realizovaný jogi zůstává. Hmm, to je věda. No a ta věda, duchovní věda, je asi to nejlepší, co lidstvo stvořilo. Nejlepší zatím. Já jsem nepoznal, snad někdo pozná, ale nemyslím si, že se to stane. Ještě jsme nějaký dělat, že bychom mohli samotný to. Když se hovorí o tom mysli, máme to jako termín. Ak bychom dosáhli ten bod 9, to bychom tam jednoducho To zašpěnění mysli může písť, ale to vůbec už ani nevíde. Alebo, ak príde, my víme být při ale ho nepoužiť. V té nedualistické tradici to zašpěnění mysli my používáme k tomu, aby jsme vedli druhý, jo? To je že My nestojíme o osobní probuzení, my stojíme o probuzení univerzální, což je probuzení vlastně poznání podstaty mysli ve všech bytostech. No, z hlediska Terevadového výcviku, to je pravděpodobně původní buddhismus, ale nikdo neví, protože ty Spisy Mahajány, vlastně byly sepsány ve stejné době jako spisy Tirávány. Nikdo neví, co bylo. Dřív. A to bylo 500 let po smrti Budiny. Tak si představte 500 let po, mm -hmm. po, po smrti Krista. Budou lidi vědět, co Krist učinil. Těžko tlhnit. Nikdo nemůže tlhnit. Tak no můžu se vlastně chtěla pýtať, že či vlastně v sama samá může dojít před nečistěního mýtla. Alebo či už tam je témá, tak či tak, že tam nemůže přijít žádná pochybnost. Z hlediska Mahajánového výcviku, ten je daleko těžší než výcvik Teravánový, i velcí učenci a jogíně jako Dalai Lama tvrdí, že oni jsou pouze žáci a že nikdy nepotlačují ty stavy neblahý nebo znečištění mysli, ale učí se z nich. je to v No, samozřejmě. Pokud se můžeme z nich učit. Ale protože nemáme to uvědomění, co má Dalajláma, no tak my se z nich neučíme. No a tak e, ty stavy bereme jako něco, co nám patří. Jenomže jestliže máme i v schopnost poznat ten objekt vysvobození, no tak my ty e, výsledek je, že my ty stavy znečištění považujeme jako něco, co do té mysli nepatří a pak žijeme lepším způsobem. Bože, považeme, že tam je... se s nimi, Ten, kdo není probuzen, do nepoznal objekt probuzení, ať už si ho představujeme jako boha nebo jako nirvanu, tak ten se s těmi staví znečištění identifikuje. Ale ten, kdo opravdu poznal to, co je nad život a nadsmrt, no tak ten se s nimi nestotožňuje. Ty stavy přijdou, ale on se s nimi nestotožňuje. No a proto je považuje za prázdný. Ti, který nemají, tak je nepovažují za prázdný. Se s nimi se stotožňuje. No a proto nejsou v pohodě. Tak stojí za to, se dostat do pohody a jediný způsob, jak se dostat do pohody, je si se familiarizovat s tím stavem utišení. A to utišení je buď na základě koncentrace, anebo na základě moudrosti, ale v nedualistickém systému ty dvě se nedají oddělit, ty dvě složky. Čili ten výcvik v utišení a výcvik v moudrosti je jeden. Než to v se oddělují. První se vycvičíme v džánách, a napak se vycvičíme ve vypase. Tak jsem se to já učil tak. Ale ve. V tradicích nedualistických od samého počátku. Právě proto dialektika je tak důležitá, pochopení a učitel je tak důležitý. V Mahajáně je učitel strašně důležitý. V teroráně my se orientujeme na Nadarma na na ten učitel nemůže to změnit. To, co je napsané v knihách, to platí. Jenomže v Mahajáně nic neplatí, protože skutečnost se nedá chytit. To, co chytáme, to jsou jen naši představní zkušec, skutečnosti. To je nedualistický přístup. A na základě Představ, nikdo se Budhou nestal. Tak hmm. rozpustíme parlament, aby... Vělemi přesně vám děkuji za děkujem a děkuji za dnesku a budeme se že to přečeje, který zajít na to trojdňové sedení, tak budeme zase sedět Na nás. Nezboň jste jako učili nějaké vlastné závku, tak budou nasedět nějaký válku a podloušku, ale nebo na židli sedět můžeme sedět, nebo můžeme sedět na židli, tak ti ne, co tím, že, že budeme sedět. 3 hodiny v kuse, albo teda nebudeme ne sedět 3 hodiny v kuse, nepřihání ne, ne, to, pomalu pomalu, pomalu pomalu, ne, pomalu. každý víkend, na každý meziac je jednou sabotu nejprvou sabotu meziac se, se a sedíme v my budeme trochu meditaci v kuse a meditaci v takže ještě raz gratuluji děti. Děti. Děti. Takže doufáme, obrázky mohly by nám něco k tomu to. Naše společné tvárce s bratiskou, s tím ilustrací, w k tomu básničky, tak to na okážku, můžete si zobrat, komu se páčia. No a doufáme, že budu si rok vydáme knižku. No, a do si jsme ještě přeložili sutru o rozvážení uzlu. To máš tam Na Tajmanu, to je vlastně základ základní filozofie pouhého vědomí, že kromě vědomí nic neexistuje. Jestli se zabýváte buddhismem, tak v Mahajánové filozofii máme systém Madhyamiky střední cesty od Nagarjuna a systém. Pouhého vědomí od Asanga, basubanu, a tak dále. No a toto je základní písmo toho, jak poznat, že kromě vědomí vlastně nic neexistuje. No a To jsem přeložil. A teď jsem přeložil ještě v, tý, v tom systému. Pouhého vědomí jsou dva přístupy. Buď. Pouhé vědomí na základě nestálého vědomí, což je samsárické vědomí, poznat, že vše je vědomí, anebo na základě vědomí jako to práznoty, což pak spojuje tuto tradici s madiamikou A v Číně vlastně nerozlišují mezi madiamikou a pouhým vědomím. Oni to dávají všechno dohromady, jako v zenu, těm tady na základě toho, že vlastně mysl není nic jiného, než prázdnota samotná. A na to se to, A ta prázdnota v nedualistickém smyslu se nazývá takovost. A Buddha je ten, kdo přichází a odchází v takovosti. proto se se jmenuje Tathagata. No tak tebříjně. to by bylo všecko pohoděš. <laughs>